entzun testua Arazo larria izaten da etxejaben komunitateetan bizilagunetako batek edo batzuek beren kuotak eta derramak ordaintzen ez dituztenean. Seguro zuen etxejabe komunitatean izan izanduzuela noizbait goraberaren bat kuota edo derrama ordaintzen ez zuen bizilagunarekin zuen komunitatean etxejaben komunitatean inoiz izan olduzue arazoren bat kuota ordaintzen ez zuen bizilagunarekin bizilaguren batekin Martin Gartziandiaunon Martin da, una mano... Bueno de asko identifikatuta sentituko da gaurko tarte entzunda eh, eh? Bai, izan ere arazolarri izaten da esan dugu etxejaben komunitateetan bizilagunetako batek edo batzuek beren kuotak edo derramak ordaintzen ez askotan batzuek ordaintzen ez dutenak gainerakueko ordaindu behar izaten dute, horrek dakartzan, arazo eta liskarrekin, epaite gira joezkero, litekena da epailak arazoi ematea, baina orduan ere nahiko lan eman dezake dirua kobratzeak, embargoa ondasoren enkante eta bar. Baldin eta inoiz kobratzea lortzen, Baldin, bada, Martin. Bai, alasera, alasera, bai, askotan gertatzen da, ez, kobratzen, guri askotan atorten taizkibolakoak egizatiko, eta... Eh, bueno, e, arlotan ere es, batzutan gauza bada eskubidea ukitztea, mm -hmm. eh, norbait leihezko akzioa ukitztea, baina gero beste kontu badati izaten da ta sailagoa, eh, diruori kobratzea, es. Mm -hmm. Eh, bai, eta horlako kasu asko askago. E. Kontu honekin e, jendazko jaten zaizue, eh, Gasteizko sindikoaren bulegora ze kasu eduki zain dituzu esku artean edo ze konta genezake Martin. Bueno, ba, e, askotan izaten dira, ba, hori, e, e, komunitateak, ba, gainbera atozela edo Arasolarria sortzen an dira la komunitateetan, ba, ba de, dirurik eztue jenda dagoelako edo ordaindu nahi estuen e, jendea dagoelako, eh? E, jo, ez dago, e, bizilagun komunitate batean, badera bizilagun bat, edo bizilagun batzuk, e, kuota ordaindzen estutenak, eta gainontzeakoak koak desesperaduta egoten dira normalean, ez da? Mm -hmm. Zer egin dezakete, edo ze pausen manditzakete? Bueno, ba, hor, e, e, lehenik eta behin, izaten da, ba, ba bide nolaite be, personaletik, edo, edo, e, burofax bidez, edo nolaik konstantzia duen bide batetik, ba, bizilagun harri ez? Mm -hmm. e, Ordaink eta egiten espalin badu, ba, gero ya, ike epaite ira jotzea besterik ez zaigu geratzen, ez? Eta ba. eh bueno, de la zaigu orlako kasu bat, ez, nahiko naiko, naiko bitzia eta kasu ba izan litekeena ona ekartzeko, ez? Ba. Bizilagun komunitate batean, hori e, bizilagunetako bateko eztu ordaintzen, e, nei hartzen arrozoietan, eh. Ba. Ba, ezingo du, baina bueno, ba, no bi, beste bizilagun bate planteatatuen, ba, ba bueno, ba Eztuela orde hain eta e, ba, igogaldua zeroko tarajisteko brak egin nahi dituzte, eta ez daukate behar, behar besteko dirurik, uh -huh. eta hor da derramak egin behar dituzte beste bizilagunen artean. Ez? Eta hor da orda, nola, be, kexatu egiten dira, ba, bizilagun e, e, berankor horrek ordaintzen hain zen eztuelako... Ba, Berankorra beztek, da morozoa. Oh, eh? Ba, beste eko orde beharra dutela, ez? Eta, bueno, kexa horrekin entorrezita egun, eta hor e, da, bat egin zigun, eta egin ezteko, ba... ba Zalantza juriko kuriosu planteatu zigun, ez? Mm -hmm. e, bizilagun, ke, kexazuen bizilagun horrek planteatzen zuena zen, ba, eh? bere etxe bizitzaren e, lehioan kartel bat jarri nahi zuela. Eta kartel horrek e, jarriko zuen. E, bizilagun, zuk ordeintzen ez duzulako, besteok ok ordaindu du behar dugu. Aha. Osea, nola bai zen, ba, bizilagunetako baten kontrako kexea, baina Ai. bere bere e, ilan jarriz, eta nola beste zordun hori identifikatu gabe. Ja, eta, ja, ja, ja. Arazo, larria izaten da, etxejaben komunitateetan, bizilagunetako batek edo batzuek beren kuotak eta derramak orain ez dituztenean guru zuen e, etxeHde komunitatean izan du zura noizpait goraberaen bat, e, kuota edo derrama ordaintzen ez zuen bizilagunarekin. Zuen komunitatean etxejaen komunitatean inoiz izan alu arazoren bat kuota ordaintzen ez zuen bizilagunarekin bizilagunaren batekin. Martín García ndiaguno Martín. Kaixo una mano. Bueno, gente de asco, identifica sentituko da gaurko tartea entzunda, eh? Seguramente, eh? Bai, ba. zeur Arazo Larri izaten da esan dugu etxe jaben komunitateetan bizilagunitako batek edo batzuek beren kuotak edo derramak ordaintzen ez dituztenean, askotan batzuek ordaintzen ez dutena gainerakoek ordaindu behar izaten dute, horrek dakartza Arazo Larrizkarekin. Epaitegira jo ezkero liteke da epaila karrazoi ematea baina orduan ere nahiko lan eman dezake dirua kobratzeak enbargoa ondasuen enkante eta bar inoiz kobratzea lortzen, baldin eta inos kobratze alorzan balimada martín halaxia halaxia bai askotan gertatzen da ez, e, kobratzen guri askotan etortzen ta ez eta bueno beste hainbate arlotan ere ez, batzutan gauza bada eskubide aukitzea mm -hmm. e, norbait legezko akzio aukitzea baina gero beste kontua bat da itzaten da ta sailagoa e, diru hori kobratzea es mm -hmm. e, bai eta asko has gauko ekin, eh, jende asko gaten zaizue, eh, gazteizko sindikoaren bulegora, zekazu eduki zanitu zu esku artean, ze konta ganezak Martein? Bueno, ba, e, askotan izaten dira, hori, ba, e, e, txek jabene komunitateak, ba, gain bera tozela, edo arazolarriak sortzen dira la komunitateetan ba, ba, dirurik eztuen duen jendea dagoelako edo ordaindunai ez duen jendea dagoelako. Ejo, eh? e, ez dago eh, bizilagon komunitate batean, badera, bizilagon bat, bizilagon batzuk, eh, kuota ordaindzen estutenak eta gainon zeakoak desesperaduta egoten dira normalean, ez inne saketedo sepa eman manditzakete Bueno, ba, hor e, eh eta behin izaten da, ba, ba bide norbait personaletik edo edo e, bureau fast bides edo nolaik konstantzia uzten duen bide batetik, ba, bizilagunari erreklamatzea, ez? Uh -huh. Eh, ordainketa egiten ez pali mandu, ba, gero ja epaite ira jotzea besterik ez zaigu geratzen, ez? Eta uh -huh. e, bueno, dola gutxi aurkestu sei zaigur kasu bat, ez, nahiko nahiko bitxia eta kasu ba a izan litekeena ona ekartzeko, ez? Vale. Bizilagun komunitate batean hori e, bizilaguneta kubeteko ez tu ordaintzen, enais hartzen arrozoietan, acaso ecingo du, daintzen, zoetan, eh? vale. godu, baina bueno, ba, bi, beste visilago mate planteatatuen, ba ba bueno, ba Eztuela orde hain zen, eta e, ba, igogaldua zeroko tarajisteko brak egin nahi dituzte, eta ez daukate behar, behar besteko dirurik, uh -huh. eta orduan derramak egin behar dituzte beste bizilagunen artean, ez? Eta orduan nola behar kexatu eiken dira, ba, bizilagun e, e, berankor horrek ordaintzen hain zen eztuelako... Ba, Berankorra beztek, morosoa. Oh, morosoa, bai hori da. Ba, beste eko orde beharra dutela, ez? Eta, bueno, kexa horrekin entorrezita egun, eta orduan, e, dehi bat egin zigun, eta egi hazteko, ba... ba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 Aha. Osea, nola baiz zen, ba, bizilagunetako baten kontrako kexea, baina Vai. bere bere e, ilan jarriz, eta nola beste zordun hori identifikatu gabe. Ja, eta, ja, ja, ja, ja. Amaitu da entzun gaiak. Idatzila aukietan aukeratu dituzun erantzunak.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 entzun testua jauregiko sagua eta baratzeko sagua dakartza eta Masti eta lorategietako Italiatik dator Izuturik Italian Campobasso hizeneko arribateko jauregian sagu bat bizi zen Etzitzezki on interesatzen aretoak edo lorategi botanikoa sukaldea maite zuen saguak sukaldean kea usainak Ogi apurrak, eta gazta bat, mai gainean. Eta sukaldaria, holiategian. Saguak, maiaren hankatik gora ekintzion. Konturatu gabe, armairuaren gainean, beste gazta bat? Ez, armairuaren gainean, aretoak eta lorategi botanikoa maite ezituen beste lagun bat zegoen. Arkere, sukaldea maite zuen. Bai, maiaren gainean, gazta armairuaren gainean, katua. Eta maiaren gainera egin zuen jauzi, katuak. Saguak maiaren nankan behera egin zuen lurrera ino. Eta atearen zirrikitutik eman zion iesari. Ies eta ies joan zen baratzeko saguaren era iritsi arte. Arketzukan ez aretorik, ez lorategirik. Lurpeko zuloan bizizen. Antxe geratu zen ikara joan arte. Aztu egin zen saguaz Baina ez, jauregiko sukaldeaz Alako usain gozoa zegoenan, hainbesteo apur Eta egun batean, onela esantzion jauregiko saguak baratzeko saguari. Baratzeko sagu barazki jalea. Ezagutu nahi alduzu nire osabaren jauregia. Noski ezagutu nahi zuela jauregia baratzeko saguak. Jakin nahi zuen nola bizi zirenan Eta jauregira joan ziren biak. Igoziren lehiora nio eta urdai azpikoa maiganean. Eta sukaldaria ikuluan. Baratzeko saguak etzekien zertzen ura. oso gozoa da, esantzion jauregiko saguak. Eta besterik gabe, beldurra aztuta, sukaldean sartu zen jauregiko sagua. Maiaren hankan gora abiatu zen, urdai azpikoa nio iritsi zen, haoa zabalduzuen, Baina urde ezpikoari agin kaegin baino len, piztia bat sortu zen labetik. Bibote luzeko eta atzapar zorrotzeko piztia bat. <totipos> baina ezin ez izan zuen ies egin. Katuak atzaparretan zeukan arrapatuta. <totipos> <totipos> eta gelditua zen baratzeko saguak, hone esan zuen bere artean. Osabak iloa horrela hartzen badu, nola hartuko ote du, ezagutzen ez duena. Eta bere sulora itzuli zen lasterka bizian. Jauregian nola bizi ziren ondo ikasita. Ipuñonek Jauregiko sagua eta baratzeko sagua dakartza. Eta maasti eta lorategi etako Italiatik dator, izuturik. Italian, kampo bazo izeneko herri bateko jauregian, sagu bat bizi zen. gion interesatzen aretoak edo lorategi botanikoa. Sukaldea maite zuen saguak. Sukaldean, kea, usainak, ogia purrak, eta gazta bat mai maiganean. Eta sukaldaria oategian. Saguak mailaren hankatik gora ekintzion. zion. Konturatu gabe armairuaarren gainean beste gazta bat? Ez? armairuaren gainean, aretoak eta lorategi botanikoa maite ez beste lagun bat zegoen. Ark ere sukaldea maite zuen. Bai, mailaren gainean gazta. Armairuaren gainean, katua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 Piztia bat sortu zen labetik, bibote luzeko eta atzapar zorrotzeko piztia bat. <totipas> Baina ezin izan zuen iesegin. katuak atzaparretan zeukan arrapatuta. <totipas> eta leioan gelditua zen baratzeko saguak, onela esan zuen bere artean. Osbak hilio ba horrela hartzen badu, nola hartukoote du, ezagutzen ez duena, eta bere zuloa itzuli zen lasterka bizian, Jauregian nola bizi ziren ondo ikasita Amaitu da entzun gaia, idattzla ukkietan aukeratu dituzuna eranzuak. arren testua, Minutu bat daukazu erantzun beharrekoari erreparatzeko. Herrriake bizipoza izango badu, bizia izango badu, gazteak behar ditu, eta gazteak umeek ekartzen dituztelako. eta herri txiki askotako arazoa hori da gazteek herri handiagotara joateko joera dutela batzuk naita, ala nahi dutelako, eta beste batzuk, ba, ezin bestean, e, bizitzeko toki okirik ezin dutelako topatu, ba, sorterrien edo Urtetan arazo aurixe bera izan dute zerainien, gaztegeienek utzi e, behar izatzen dut zutela, dut, baina, etzinen, besoak antxumatuta geratu, zerbait egin behartzela, eta sortzi etxebizta sozial eraiki berri dituzte. Bona, eraiki, eraikitzen ez dakit, noiz zuten, baina orain ari dira bertara sartzen e, gazte jendea, Eta Gipuzkoako goierrin, jes, eus nere mingaina, Gipuzkoako goierrin, zera nien? Han behar du irati egibarrek, egun hon iratek? Egun hon. On. Ondo, zure Nahi. bai? Ondo, eguhardi, aparteiko hemen txe. Kompainia ba... noblean, zaudela uste dut, Arantxa Ruiz dela rinaga, zera ingo zinegotziak behar du zure ondoan, eta nagore tolosa arkitektuak. Horek arkitektura estudioko kideak ere bai, ala? Bai, horixe da, orain txezuekin nintzen baino benago, gainera etxe bat erakutsi dugu, utxik dagoen etxe bat, momentuz, eta bueno, ea etxea guztiz ikusi dut, barutik, eta kanpotik. Kanpotik dina egurra da, egur argiak, guk hementxe txezuek omentatzea genuen, pixkat, iparra aldeko, Europea aldeko etxeen, antza daukatela. Eta gaina mugimendua hemen ikusi da, bandero lajarritu uste, baiak eta jendeago dago txezuek entzuten, egia esan. <susurik> Duela la, eta... azitako, bai, duela la urte edo hasitako, duela la urte edo hasitako proiektua da jakinai genuke irati. Eh, galdetu iezu e, Arantsarita nagoreri nola izan zen e, sormuina. Bai, bueno, zuek gainera etxe hauek ikusita pozekin gon zarete, ezta? Azkeneko baitzarekin. Nola hasi zen? Bai, bueno, oso pozigo beria izan, eh? Bai, gu ta udaletik eta baita ere herritarrak orokorrean. Asiera izan zen aurrekoa gintatiko programaa ingenuenean, eta orduan ja e, e, elkarrekin lan dugendun herritarrek, prozesu txiki baten bidez, eta jaso genitun nekarpenen artean aipatzean gazteak bertan gelditzeko ba, etxe bizitzat beharra zegoela. Eta egia da espalditik saiakera batzuk ere egin ziela, baino etzutela aurre, aurreatea. Eta, bueno, pues, eh, programan jasotzea izan zan lehenengo lana, eta gero, ba, eltzea. Programan idatzita, idatztea errexea da, ez? Baina gero elduin bat eta lan duin da. Eta hasi ginen, gupet izaten dugu, 2000 maseikoa bendun, zine talde guztia, junginela atxondoa, hango beste proiektu bat ezagutzea, hango alkatekin egon ginen, erak, kutsi zigun, kontatu zigun, eta pixkat, e, berak emandako informazioakin, hasi ginen, finantzia bila. ta 2000 masez bila,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 Ala nahi dutelako, eta beste batzuk, ba, ezin bestean, e, bizitzeko tokio ezin dutelako topatu ba, sorterrien edo. Urtetan arazo aurixe bera izan dute zerainien, gaztegeienek e, erri hautzi behar izatzen dut zutela, dut, baina, ez besoak antxumatuta geratu, zerbait egin behartzela, eta sortzi etxebizta sozial eraiki berri dituzte. Bona, eraiki Eraikitzen ez dakit, noiz bukatu zuten, baina orain ari dira bertara sartzen e, gazte jendea. Eta Gipuzkoako gor, joi, goierrin, jes, eus nere mingaina, Gipuzkoako goierrin, zera nien? Han behar du irati egibarrek, egunon irateek? Egunon. Ia, ia eguhardi on. Ondo, zure bai? Dai. Ondo, eguhardi, aparte eki hementxe. entxe. Kompainia ba... noblean, zaudela uste dut, arantxa ruiz dela rinaga, zera zinegotziak behar du zure ondoan, eta nahore tolosa arkitektuak, orek arkitektura estudiago kideak, ere bai, ala. Bai, horixe da, orain txezuekin nintzen baino benago, gaine etxe bat erakutsi dugu, utxik dagoen etxe bat, momentuz, eta bueno, ia etxea guztiz ikusi dut, barutik eta kanpotik. Kanpotik dina egurra da, egur argiak, guk hemen txezue bain genuen, pixkat, Iparra aldeko, Europea aldeko etxeen antza daukatela. Eta gaina mugimendua hemen ikusi da, ja, bandero lajarritu uste, baiak eta jendea dago hemen entzuten egia esan. Duela la urte edo hasitako eta... bai, proiektua da, jakina egen ukei rati. E, galdetu, jezu, e, arantxaritan agoreri nola izan zen e, sormuña? Bai, bueno, zuek gainera etxau ikusita pozikin gongozarete, ez da? Azkeneko baitzarekin. Nola hasi zen? Bai, bueno, oso pozik gauderia zen, eh? bai, gu eta udaletik eta baita ere herritarrak orokorrean. Asiera izan zen aurrekoagintatiko programaa ingenuenean, eta orduan ja e, e, elkarrekin landu dugendun herritarrek prozesu txiki baten bidez, eta jaso genitun nekarpenen artean aipatzean gaztentzako, gazteak bertan gelditzeko ba, etxe bizitza beharra zegoela. Eta egia da, espalditik saiakera batzuk ere egin ziela, baino txutela aurre, aurreatea. Eta, bueno, pues, eh, programan jasotzea izan zan lehenengo lana, eta gero, ba, eltzea. Programan idatztea erresia da, ez? Baina, gero elduin behar eta landu duin behar da. Eta, hasi ginen, gupeti izaten dugu, 2000 maseikoa bendun, zine talde guztia, junginela atxondoa, hango beste proiektu bat ezagutzea, hango alkatekin egon ginen, kutsi zigun, kontatu zigun, eta pixkat, eh, berak emandako informazioakin, hasi ginen, finantziazioaren bila. Eta, 2000 masezia, Osorik e, izan zen, ba, finanziazioa bilatzeko lan hori, ez? Amaitu da entzun gaiak. Idatzila ukietan aukeratu dituzun erantzunak.